començant la inauguració eh, alcalde de Figueres eh, director de, de l'Agència Catalana del Consum Gerent de Consí Comarcal el director d'informació també I, bueno, i tots els presents, eh, benvinguts i bon dia a tots avui inaugurem el, el Consum Punt de Trobada eh, bueno, és una, una exposició que està oberta durant dues setmanes, des de, gairebé des de dilluns, que ha estat oberta a la tarda fins al dia 25, eh, estarà oberta de, de dilluns a diumenge, des de les 10 fins a les 9 del vespre. Eh, bueno, amb l'objectiu de demostrar als empordanesos i visitants de, que, que visiten la comarga, que visiten Figueres, el model de consum de Catalunya i donar a conèixer els drets i deures de les persones consumidores els quals s'ha reforçat amb la llei eh, el Codi de Consum, que pretén bàsicament protegir, protegir a les persones consumidores perquè a ningú se l'escapa, que el consum és un tema que afecta i que interessa eh, i es preocupa a tots, eh, perquè, sobretot a, a tots els ciutadans i sobretot a la realitat social i econòmica que estem patint avui. No? A mesura que la societat del benestar ha anat guanyant terreny en la nostra vida, els consumidors s'han tornat cada cop més sensibles a vetllar i reclamar els seus drets. Aquest fenomen s'hauria de satisfer a tots perquè implica que les empreses i els negocis que presten els seus serveis no ho han de fer cada dia d'una forma més exigent i més professional. En definitiva, haurien de fer la feina molt més ben feta no? i aquest és l'objectiu. Si el Consell Comarcal és una administració prestadora de serveis extremadament propera al ciutadà, no ens sent d'estranyar que des de fa uns anys disposem d'una oficina d'informació al consumidor que abasta a tot l'alt empordà i que permet orientar i assessorar els ciutadans en matèria de consum i arribar, tal cas, tramitar les seves queixes i denúncies o fer de mitjançar entre els empresaris i els ciutadans. Possiblement, no s'aprecia la, la transcendència i la qualitat del servei fins que no es necessita. Però a data d'avui són milers els empordanesos que han passat per les oficines de, de, de defensa del consumidor del Consell Comarcal. Concretament, eh, l'any passat es van atendre 1.810 eh, consultes i 511 reclamacions que s'han tramitat i que s'han bueno, fet les corresponents mediacions. Tot això és possible gràcies al conveni establert entre l'Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal, que bueno, l'agència de seguida va, va entendre que, que per poder arribar al ciutadà s'hauria de, de muntar una oficina de consumidor aquí a la comarca. I a més a més també s'ha reforçat aquest, aquest conveni amb la col·laboració que té l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal per poder arribar a més ciutadans, que aquest és l'objectiu i s'està fent. No? La tasca diària d'atenció a les persones es complementa també durant tot l'any amb xerrades, sessions informatives, a col·lectius de ciutadans i d'empresaris que es realitzen periòdicament pels diversos municipis de la comarca i a la difusió de diferents campanyes en defensa dels drets del consumidor que canalitzen a través dels mitjans de comunicació a casa nostra i a les xarxes socials. Per al Consell Comarcal és un motiu més de satisfacció i de reconeixement que l'Agència Catalana del Consum hagi decidit portar fins a la Rambla de Figueres, que també podrien dir eh, que és el cor de l'Empordà, no? la seva exposició integrativa punt de Trobada, una mostra que reforça la nostra feina i farà conèixer encara més els drets i deures dels consumidors, un fet que es farà millorar a tots i a tots els importanessos la, la, qual, la qualitat de vida. No? Jo, eh, abans de, de, de tancar l'ata a de Figueres, li passaria la paraula al director eh, Alfons Conessa perquè es digui... Bueno... Gràcies, conseller, alcaldesa, seguidors, a tots. Bé, en primer lloc, gràcies, alcaldessa, per acollir-nos... Eh, per acollir-nos a Figueres per acollir-nos en el cor de la ciutat i com deia el conseller en el cor de la ciutat eh, és una tasca eh, és la missió de l'agència arribar amb totes les possibilitats que tenim a l'abast a les persones consumidores perquè és un tema important que coneguem els nostres drets i també els nostres deures consumir ho des de que ens llevem fins que ens anem a dormir. Tota la nostra vida consumim. Per tant, són decisions contínues que anem prenent. Decisions que a vegades no hi donem importància, però que són molt importants. Per què? Perquè quan nosaltres prenem la decisió, per exemple, d'anar doncs dinant a aquest restaurant o comprar en aquella botiga, estem decidint qui treballa quina empresa va endavant quina eh, empresa doncs, té favor i si li neguem amb una altra doncs, eh, la visita la compra o l'anari estem produint un problema en aquella empresa per lo tant tenim molta responsabilitat cada vegada que prenem una decisió de consum hem de ser responsables tant amb les decisions com en el nostre consum cada ha ser també responsable i a la vegada sostenible per tant, què, què volenem fer amb l'exposició punt de trobada? És arribar al màxim de portar aquesta informació i aquesta formació de consum només propera en el ciutadà. L'expció norà més que un passeig per el món del consum i basat en aquelles coses tan quotidianes i que, a més a més, la Unió Europea, i en aquests moments cal parlar de la Unió Europea, a través del programa 2014-2020 està potenciant. Aquest programa es basa en tres eixos. Un és augmentar la seguretat i la salut de les persones consumidores i en aquest aspecte hi ha esmerge una important quantitat de recursos. Per tant, hem de tenir un mercat segur, hem de saber que quan nosaltres anem a comprar un producte no és un producte de risc i aquesta és una funció de l'agència, que la fem i que la podem veure en l'exposició. L'altre és el tema que avui ens porta aquí, reforçar la informació. La informació sobre els temes de consum, sobre els drets, els drets que gràcies a la Unió Europea els tenim als mateixos a tota la unió amb 28 estats que podem exigir els mateixos drets com quan estem aquí a Figueres. Per tant, hem de potenciar, doncs, aquesta Europa que fa de que tinguem un mercat més ampli i uns drets compartits amb tots els europeus. I a la vegada, amb aquest aspecte també reforça que la formació en consum sigui continuada, una formació per vida, perquè el el dret més dinàmic és el dret del consum. que Canvien els hàbits, canvien els productes, canvien els mode, les modes, canvien moltes coses dintre de la nostra vida quotidiana i nosaltres en som consumidors de tot. I el tercer és que solucionem les coses d'una forma planera. Si tenim qualsevol problema de consum, no anem doncs a resoldre-ho per la brava, no anem eh, jutjats. sinó anem a resoldre-ho mitjançant la mediació, mitjançant l'arbitratge, el tema de la resolució extrajudicial dels conflictes, que és una forma de resoldre amigablement els problemes d'una forma que és gratuïta pel consumidor, molt més ràpida que qualsevol problema resol a través dels de jutjats. Per tant, aquests tres temes els podem veure tots en l'exposició i també podrem veure el que és l'escola de consum, que no és res més que treballar, treballar i treballar amb la formació de qui són els futurs consumidors, els nois i noies de primària, secundària, batxillerat, tots aquells que demà i que ja prenen decisions i que ens en fan prendre en els grans, els fills, els nens, però que ells el dia de demà són els que hauran de les decisions de consum i que faran que aquest país nostre sigui millor, més sostenible i a la vegada podrem deixar-lo pels nostres fills i els nostres nets un país millor cohesionat i amb uns drets compartits i respectats per tothom. Moltes gràcies. Bé, eh, benvinguts, doncs, per part meva, com a alcaldessa de, de Figueres, eh, director general, eh, conseller comarcal. Eh, de la mateixa manera que el director general deia gràcies, jo també dic gràcies a la direcció general per portar aquesta exposició a Figueres. Vem volgut portar Figueres, en col·laboració amb el Consell comarcal, perquè és una mostra més d'aquesta mancomunació de serveis que tenim entre la capital de la comarca i la, i la comarca que justament amb aquestes eh, matèries així més específiques, sectorials eh, com poden ser consum, com poden ser joventut com poden ser habitatge i tot el sentit aquesta, aquesta prestació mancomunada de serveis perquè les necessitats de Figueres són les de tota la comarca no val la pena duplicar estructures sinó que justament en aquest, és en aquests casos quan té tot el sentit aquesta mancomunació de serveis i aquesta utilitat del, del Consell Comarcal per més que siguem una ciutat gran Dit això, agraïm moltíssim doncs, aquesta exposició. Figueres l'hem volgut portar i justament ubicar-la aquí a la Rambla perquè és el cor de la ciutat però és el lloc més visible on eh, els figuerens i figuerenques i gent i visitants d'arreu eh, hi passen cada dia i passen sobretot el cap de setmana i realment eh, el primer que faran és veure-ho, mirar què hi ha, preguntar què hi ha i per curiositat, encara que sigui per curiositat, entrar he pogut fer una ullada realment al que hi havia dins, ara farem una visita més, més guiada per la comissària de l'exposició i realment tant estèticament, visualment, eh, com a nivell pedagògic, sembla que eh, té molta utilitat. Jo preguntava a la comissària si eh, havien concertat visites amb les escoles perquè trobo que té un alt valor pedagògic però justament me deia que va enfocat a gent una mica d'edat més, més adulta. Fa falta aquesta exposició, molt. A vegades, i encara que estiguin en aquests temps, justament sembla que aquestes coses són superflues, però no, fa falta molt perquè, més que actuar a reacció, hem de, de eh, prevenir. I justament eh, prendre consciència sobre què consumim és el que previndrà inversions o després a futura en matèria de salut pública, en matèria de seguretat com a tot en matèria de sanitat pública i realment tenir una societat i un, unes persones amb, amb unes condicions físiques i unes condicions fins i tot psíquiques o, o emocionals molt, molt més desenvolupades o millor la matèria de, de consum o la, la conscienciació sobre el consum realment és, és aquella tasca imperceptible però absolutament necessària que potser els ciutadans no veuen en el seu dia a dia o que els sembla que els hi vingui a donar o que sempre ha estat així però realment si valorem el que consumíem la informació que teníem fa 20, fa 30 anys, fa 40 anys i ja no anem més enrere veurem el gran salt que s'ha fet en, en aquesta matèria realment, és imperceptible perquè és una feina de pluja fina però que eh, ens va educant en un consum responsable primer, saber què mengem que, que mengem o quin, quin, quin producte comprem, saber que tenim uns drets i deures sobre aquest que no, no tot s'hi val de cara al comerciant de cara al venedor i eh, per altra part saber a què contribuïm men, mentre consumim no? perquè això, això encara té, té més utilitat perquè té, té un retorn és a dir eh, un consum sostenible, un consum que ajudi a crear llocs de treball un consum coherent o adequat amb, amb la zona que, que, que vivim realment doncs és tota aquesta tasca la que des de la Direcció General de Consum i per delegació, Consells comarcals, ajuntaments, que també tenen competències, doncs és el que hem de d'avetllar per fer. Hem d'explicar-ho. No val la pena fer res si no s'expliquen. Moltes coses es fan i no s'expliquen i llavors perd tota la seva virtualitat. S'ha d'explicar i això és el que aquesta exposició vol fer. La tindrem aquí 15 dies, eh? dues setmanes, i per tant n'esperem que pel pas d'aquesta exposició doncs, Figuerenys i gent de, de comarca siguin molt més eh, responsables o siguin molt més conscients del que estan comprant o del que estan consumint en el, seu, en el seu dia a dia. Aquesta és la intenció o tota la bona intenció que tenim des d'Ajuntament i des de Consell comercial. Molt bon dia.